Toue por ti como unha folla seca, camiño dun rieiro, bupolo monte adiante para calmar o tono que teño. Lo me agulliñas Bueno Xulio, con esta música que estamos a esquoitar xa nos damos de conta con quen íbamos a falar. Sí, sí. Vale, vale. <ríe> eh, vamos a hablar con nuestro amigo, el eh, querido amigo, Xavier Vizcaíno, cantante, aladas terras do Incio. Pues, un hombre, un cantante que se fijo a sí mismo. Uh -huh. eh, vamos a falar con él. Vamos, Dalles, buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Hola, ¿cómo estáis? boa tarde bienvenido. Muchas gracias por atendernos, Xavier. Gracias a vos por acordarse, por acordarvos de mí sempre. Bueno, feliz ano, antes de nada que pues non no tivemos igualmente. ocasión. De verdade que para vos e para todos os oíntes de Radio eh? San Para todo mundo. Feliz ano que este ano eu é de tirar para diante o de sí. para arriba porque máis abaixo sí, que a... sí, sí, sí o gallá o gallá que todo iso vai a bueno, que desapareza polo menos o máis o, o máis crítico que desapareza ¿no? Ese, exactamente que hablando un pouquinho todo sí, sí, sí. bueno, porque a vos tocou vos unha gorda tamén a vos os da os da literatura os da música os poetas tocou pero moito Bueno, sí, claro, verdad que fue Fue complicado Ainda lo sigue siendo eh, Sí, sí, pero la bueno, cultura La es que, que metió un buen Un buen bon golpe ahí ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí Bueno, confiamos en que en que a cousa volva volva en sí pois pues, a verse por fin a este ano porque levamos primeiro ano pasado despois das finais de doutro do final vais sí. alargando, alongando a cousa eh sí, sí. eh a verdade eu creo que que xa que xa que xa, xa, toca, xa toca volver utra vez un pouquiño, bueno, a normalidade que que non que seguramente non vai ser o que o que era antes, pero sí que eu creo que hai que pasar a normalizar todo este proceso, porque porque vai acabarse non pasando factura de outra maneira, vai ser peor o remedio que a enfermedade. Sí, sí. Eh, pero hai que darchos parabéns, non? Porque se sí. había Vizcaíno e eh, eh, eh, eh, Lucía, parece ser que cando menos, o que sabemos aí pola redes, é que actuacións e eh, eh, eh, concerto tamén tiñan. Sí, bueno, a verdade es é que non nos podemos queixar de nada. Eu non son, non son nada de queixarme xerar, non? Pero... Mm pero certo é que é que si sí, somos afortunados, somos afortunados porque traballo de momento temos eh eh bueno, pues vaise vanse cobrindo, digamos as expectativas, non? Sí, sí, sí. Aínda que non non sexan moi moi altas neste momento, pero sí que si sí que vamos uh -huh. vamos cara cara e eh, eh, cobrindo esas esos ocos, non? Entonces, pois pues, tamén somos afortunados, non nesa nesa maneira. Uh -huh. Que pasa que E moitas veces cando, cando te faces ilusións bueno, pois eu creo que vai ser un bo ano por, por as expectativas que van marcando normalmente os principios de ano sobretudo ese primeiro trimestre uh -huh. que marca un boquinho que vai ser o ano completo eh, entón ahora pois, estamos nesa situación de que vale, parece que, que vai ir todo hacia arriba pero vai mmm, con certa incertidume porque ao final Eh, non sabes o que vai a ocurrir con esta historia non sabes uh -huh. se van a sacar unhas un da manga que nos volvo outra vez meter uh -huh. en, en vereda a todos então, uh -huh. eh, complicado por ese aspecto pero tamén ilusionados porque porque bueno non paramos vamos facendo cousas en, eh, na televisión, tamén cousas novas Lucía eh, sacou un single novo fainada, uh -huh. que además é unha canción miña. Sí. Eh, eh bueno, pois pues estamos ah, pues, estamos traballando, Pois pues entonces, traballando... entonces iba ben o que eu dicía antes, parabéns sí. porque se, se corrices portalense moi ben e además precisamente o día sí. de Reis estive a na televisión de Galicia, non? Eh Lucía Mais non? Si sí, si sí, si, sí, estivemos aí, pois pues eso. Eh facendo un boquiño de festa, dando un pouco de... Alegría. De, de alegría, non? Claro, eh, sí, sí, sí, sí. É verdade que contento, é feliz, é des, desaspecto. Sí, sí, señor. É... Eh, é... Eh, eh, eh, eh, por... Sí? É eh, testempo nalgúnas ocasiones para poder publicar aí na tua, Na rede que... Sí. Que Galicia fai, ou polo menos a Xunta de Galicia, uh, fai... Fai seco de que vai a ter moita cobertura en certas cosas, pero... Sí. A telefonía móvil nalgúnha zona non, non funciona como ten que funcionar, non? Hombre, pues sí, la verdad es que es bastante... Bueno, que falamos siempre, ¿no? Pero es verdad, pero yo creo que es, que es importante decirlo. Por eso, por eso sí, yo pago, porque, pago mención, sí. ¿sí? Eh, pois, pues, eh agradecéche polo tema de que de que claro, se estamos ora eh, co 5G, co 10G, co 15000G, eu que sou un cartos Gesban, sí. resulta que que hai moitas zonas no rural galego que estamos, pois pues, temos un internet lamentable, unha cobertura de teléfono que, que nos temos que andar movendo de un lado para outro, sí. e oye, pois pues, pareceme párceme, non me, xa o sea, sensato falar do tema porque porque claro, estamos presumindo de que o rural vamos potenciar o rural Que hay sí, que digitalizarse, hai que modernizarse, como dicen eles, sí. resulta que non temos algo básico como é unha boa conexión a internet eh. e unha boa cobertura dos teléfonos. Por tanto, temos que empezar pola realidade que que que no caso uh -huh. eh noso, pues é esta. ¿no? Claro. creo que é importante, eh? creo que é importante que se queremos eh, que a xente vai a traballar o rural nesta nova nova era, que é a era digital pois eh, creo que hai que empezar a presumir pero de outra maneira non? Eh... No entendo que nas cidades nas cidades pois, haxe todas as conexións e toda a rapidez do mundo pero que Galicia, amigo meu é moito máis que as cidades sí, sí? Poñerlle, pois... medios, poñerlle medios para que todos que queiran facelo que teñen esa cobertura que les dicen presumendela si, si, sí. si sí, é sí, sí. unha asignatura moi pendente eh, uh -huh. creo o sea, que é xa urgente porque non entendo nada de que este nasciada este estexa, este o sea, teñan cincuentaxes eh, <risa> este, eh na, na, no rural este ca igual de Exactamente. No, non ten, non ten seno, Importante, importantísimo y ao mesmo tempo e, e, e además esa inversión tampoco é demasiado gr grande, porque os, os medios que agora existen non lle compren precisamente non lle compren, eh, demasiados eh, demasiades inversións, é eh? dicir, antes cumprían unhas antenas altísimas, unhas cousas sí, sí, de, sí, de grande sí, claro. envergadura, pero agora non con no, a, a tecnología ta avanzou tanto que non lle compré tanta no. parafernalia para poder ter esa... Seguramente que non, pero eh, volvemos o mismo, aquí eh, por desgracia pois a economía é o que máis interesa pois, entonces pois imagino que a esta xente Por, por chamarlle de dalguna maneira, pois non lle interesará de que a xente que vivimos no rural, pois, eh, pero pois claro, como como para eles somos catro gatos, pois ao mellor para que íbamos levar al eh. servicio, se total o, o, o beneficio é mínimo. Sí. Por qué? Porque andan pensando só nos cartos. Eh, pero son eses, eses ricos pobres que chamamos. Eh, sí, eh, sí. eh, eh, eh, eh, Xavier, non, non non é por, por incomodar, pero veras, pero as veces pois a ah, hm a, a, a xuntanza fai forza, non? Sí, de, sí, de, de dunha zona, unha zona de, de Galicia, o, o Carón de de Bolo, pois ali non tiñan conexión para internet e non había fórmula para poder facer eso e tal. Xuntáronse varios empresarios, varios amigos, algún gandeiro e todos xuntáronse e fixeron o posible para conectarse. E, e entonces con m, m, contrataron cunha empresa para poder facelo vía a, online, é dicir que m, m, ve unha empresa e púxolles os elementos máis eh, eh, precisos e teen ten a tecnoloxía máis avanzada que pode existir Claro Por... aportaron no eles non é o mismo claro. que o aporte a administración que, que, que o eles? eles pero que vecesent entón, Claro é, é, parece maravillosoos e ao final darte conto de que, de que a unión fai a forza sí. no? eh. pero tamén é, tamén hai que reppensarse sí, sí, que, que reclamar. De, de nós temos que facer realmente a xente temos que eh, xuntarnos mm. para facer eso eh, para que sirvan as, as, as administración claro, claro, claro. hai que reclamar eso é es lógico porque... claro, eh, eh, o sea, hai unha, unha administración <risas> que que que en principio está trabajando para elevar esas actualizacións o rural resulta que elas non o consiguen, pero se, se xuntan catro ou cinco veciños sigo consiguen. Para eh. o non funciona, non? Que, ver, exactamente. Eh. Hai que hai que reclamar. Eh, después, eh, hay. eu digo cheso porque depois eles mesmos fixeron non sei que tipo de, de, de, de escritos ou de reclamacións e tal, e conseguiron pois pues, que, que oh. abonaran parte da, da inversión que que lle fixeron. Pero claro, que que por tizaise o mellor por necesidades propias, non? Que... Claro, sí. seguramente, claro. Sí, sí, sí. porque había algún, había algún empresario, algún, non sabes, claro. eso, eh, sí, sí. Pero, pero que hai que reclamar, o que ti dixe, además eu fago referencia precisamente á túa a túa proposta que fixe, bueno, o que ti publicaches aí na rede, sí. que, sí. que que bueno, que hai que reclamar ya á administración que, que cumpla co, co, co que les dicen que, que non en todos os sitios, non, non fai como é debido. No. efectivamente. Uh -huh. Es no, no, es eh, que creo que é bastante lícito, ¿no? sí, que, que que creo que non estou reclamando nada no. nada imposible, o sea, no. que, que eles el es eh pues, terán que voces pues, as, sí. as, as maneiras que, que teñen polo menos dicando sen che na boca a falar do rural, eso, no, eso. pues hai que hai que decir a realidade. Sí, sí. Eh, Que que que eles como ti dixen a boca dicindo que vamos facer, vamos facemos e tal. bueno, moi ben, pois cumplidio con todos os requisitos é dicir, claro. esa, esa máxima que din, quen é o que mm, mellor reporta as cousas, o que, o que non cumple é o que máis pode prometer exactamente Y entonces eso bueno, vam, vol, Voltemos ao teu Que nos queríamos falar contigo Precisamente de música eh, de, de, de teu, de, Do teu traballo que, que seguro que estás preparando xa cousas Para poder intervir en algún concerto máis eh, Que ao mellor tamén estás Traballando no teu estudio de música Si sí, Que Bueno, como te decía, estamos trabajando pues, no novo traballo de Lucía, de Lucía Pérez, sacamos esta última esta última canción. Uh -huh. eh, eh, estamos pues começando a a a facer ese ese novo traballo de Lucía ademais eu tamén, pois si, sí, teño teño cousas eh, tamén pendentes e e por suposto que que eu poñereime tamén a, a digamos a facer cousas novas, porque me apetece, teño material mm, pois que é unha digamos no confinamento pois digamos que adiantei, mm -hmm. bastante traballo e, e bueno, e creo que que Como a cousa corre tanto, pois hai que hai que seguir para adiante, Exactamente. Como andamos no mundo que non anda non anda paso a paso, senón que anda xa de un Ferrari ou un sí. Formula 1, pois hai que hai que hai que seguir, hai que seguir para adiante, Porque este verán Tam. penso que tes un verán bastante recheo, non? Sete. Bueno, pois de momento hai cousiñas, hai cousiñas estás movendo, eh? como digo, agora a partir de agora eu este este primeiro mes eh febreiro pois si sí que se empezan se empezan normalmente a, a mover as cousas, así que hai chamadas e sí que parece que a cousa uh -huh. pois eh baixa cara diante Pero, pero digo digo un pouco ca boca pequena porque sí, sí. porque estamos á espera de todo de todo o sí, que está a pasar uh -huh. yeah. Bueno tamén este persoas que te reclaman Para poder ir bueno, que te piden pa poder ir a gravar no teu estudio que por certo sí. está tendo un exitazo non sí. Sí, a verdade que si, sí. nese nese por desgracia, algunha cousa teño que decir que non porque non teño non teño tempo para sí. para para atender a, a, a demanda, pero pero bueno, sí, que nese aspecto tamén estou contento porque porque é un traballo que me gusta, que me gusta facer, disfruto moito. Uh -huh. Pero pero bueno eh, Entre unhas cousas e outras Entre Lucía, entre as miñas cousas Pois pues, eh, a verdade que sí. eh, Quédame pouquiño tempo para, para atender as, as demandas pero, pero certo é que sí que De feito eh, terminamos eh, Fai na diña un, un disco para un grupo de Manforte no. E eh, eh, eh, bueno pues sí, fazendo cousas eh, Con amor e eh, con todo cariño Porque da maneira que eu fago as cousas entonces pois, nes en aspecto tamén contento. Porque sí, sí. tú e os estudios chamas de... a Palleira, <ríe> non? <ríe> sí, sí, sí. é unha Palleira, a antiga Palleira da miña casa. Bueno, pero... Eh, eh, eh, eh, bueno, preparamos para... Claro. Para, bueno, para traballar nela, e a verdad é que vamos uns cantos anos, uh -huh. eh, estamos moi contentos. É eh? un lugar uh -huh. pues, que conseguimos que, que seja pues, especial para para para hacer música, para escribir, eh, para uh -huh. tomar un piño. O sea, sí, ten, ten, é un multiuso. Casi, casi se converte en furancho, que últimamente eh? precisamente na, sí, na, zona, na... Ten se convertido, eh, tense convertido, <risas> <Ya> temos <risas> por lado novos aí. Claro, pues, de, de feito no. Claro. A verdade é que, bueno, un sitio especial, posto que ademais está retirado e eh, además tranquilo, Quere decirse que, que bueno, pues ti que ibas con con un certo certo medo pa, que, para que eso se convertira en algo importante eh, de feito pois pues a demanda pois pues, eh, que, que que teñe que tes sí. pues, para poder mm -hmm. empregar a moitísima xente pois pues, eh, seguro que eso servirá de exitazo para todos os que que iran a chegarse a, a, a, a ese teu estudio. Si. Sí. Sí, pues eh, pues esperando un bouquiño Como dicen, a veces se pasa esta néboa mesta e, e volve outra vez a cousa en si. Sí. Sí. Pero si, sí, moi contento por ese lado. Bueno, porque tamén eh en eh, base ir pola que pola pola Rías Baixas, non? Que vas pois a facer certos concertos, tamén vas a Cambados eh, a inaugurar a caxiña de Ame. Por suposto, Cambados sempre no corazón. Eh sí, claro si eh, eh, sí, sí, sí temos pendente De feito, tiñamos Do ano pasado Que tuvimos que, que pospoñer para facer Esa inauguración da, da casinha da AME Que non se pude facer pois, uh -huh. bueno, pois, pois Por este, este sí. tema e eh, confiamos de que este ano se xa o definitivo, elía eh, almaremos, no, eh, almaremos un bo Cristo. Esperamos que si. Sí. Si sí, además felicitar precisamente a presidenta, non? Que, sí. que que bueno, pois pues, parece ser que ten un exitazo o, o, a visita que que fixo precisamente a a Corea, e, eh, sí, bueno, sí. pois eh, parece que eso vai avanzando e, eh, bueno, a Xudoulle eh, sí. dice que ten éxitos no unha boa... Sí, a saúde, a saúde é... Eh, eh, que... eh, mm -hmm. eh, creo que é un... bueno, pois pues é un, un, un punto de inflexión importante para, sí, señor. Mm. para, para a sociedade é... ¿no? Entonces... Eh... Un avance, un avance, un avance importante. Un avance importa, muy importante. Sí, sí, sí, la idea sí, sí. bueno, de Bueno, eh, eh, persoas eh, como a ti que, que as axudan eh desinteresadamente, pois pues, lóxicamente, eso pois pues, non solamente ese avance convírtese en algo exitoso por pues, gracias a, a persoas como a ti que, que participan e eh, colaboran. Sí. A verdade sí, es é que Sí, claro, es que, con ten... moito, ademas con moitísimo. Eu, leo, bueno, eh pois pues, el caso de ti levo colaborando desde, desde un minuto. un, hmm. Pareceme superimportante, sempre que poidamos botar un cable no que nós humildemente poidamos, pois aí estamos, por suposto. Eu sempre que vou, sempre te veixo ali. Sí, sí, a verdade é que... É que... Ti tamén, pois, o teu voz, puñedes o grande areia, é? O xe que é moi importante, todo, xuntar, o que falábamos antes, ao final é unirse a fazer forza, porque... A unión por veia forza. E documenta o si, fixemos o posible para que por Creo lo menos sí. darlle visibilidade. Eh o que si sí, coincidimos contigo e ademais seguimos nese tema do que non se fala non, non, non, non existe. existe. E o feito, eh, sí. feito de que de o feito de que nós ainda que humildemente na, na nosa emisión sexa cativa, pero pero bueno, falamos, entonces cando menos dámolle certa visibilidade, non? No, no, é moi importante, é moi moi moi importante. Eh agradecido nesse aspecto, xa digo en nome da dá, da ame porque porque porque é moi importante que calquera cousiña que, que se faga eh faga mell en a sociedade, non? Claro, sí, que, porque, bueno, bueno. porque ao final necesita visibilidade. Sí, dijéchenos que volvendo un poquiña atrás, dijéchenos que mediante este confinamento ti eh axudá bueno, pois pues, axudáche de a ti mismo para poder crear e eh, poder mm -hmm. facer algunhas mm -hmm. uh, novas cancións. Seguro que as tes xa casi casi enroladas, non? Mm -hmm. Bueno, eh, teños teño así ca teño maquetada, así que teño cousiña xa Evidentemente están sin sin gravar, pero pero si sí, uh -huh. si sí que teño eh, as maquetas feitas para para poder traballar nelas eh, e bueno, eh, seguir soendo o camiño, eh, porque este, bueno, eh, pues eu, eu tomo a miña carreira como a carreira de fondo uh -huh. eh eh así que así, non? Então, pois pues, eh a verdade é que si, sí, teño un material aí que que a pouco vou ir vou ir sacando uh -huh. eh E, eh, bueno, para ir, seguir, seguir facendo camiño, non hai outra, non? É, é, Creo que é importante non estar quietos, é importante, eh, eh, eh, uh -huh. importante facendo cousas, e, eh, uh -huh. eh, eh, bueno, a ver onde nos leva este camiño, claro. Porque hai unha cantiga que dice, neno de monte. Uh -huh. eh, eso que é unha especie de homenaxe rural a xente do sí, rural... No. Sí, no realmente non é unha non é unha unha cantiga, é un un, un libro disco que eu, uh -huh. que eu saquei para, bueno, que realmente é o meu último un meu último projecto, o meu último sí. traballo, que é un libro disco uh -huh. dedicado pois pues, ao ao noso rural, no tanto uh -huh. de mar como de monte. É, é, consta, pois, eso, de, de, un, de un libro con cinco relatos que eu rescatei da, da língua de, de meus avós e que sí, eu bueno, sí. transcribín a miña maneira sí. é, pois para para contar o que pasaba o que les pasaba a, uh -huh. aos nosos antergos cando eran menos, non? Muy saber bien. un pouco de onde vimos tamén para saber a aonde vamos eh. é, é, bueno, está tamén aderezado con cinco, con seis pezas Eh, que hou, pois pues que, que, que fixen con todo con todo cariño para para un pouco para darlle un pouco tamén de visibilidade o que falámos antes, sí, no? sí, o noso eh. rural que que lle fai moita falta. Por moita Desde Moito que nos fai moita falta visibilizado, sí, sí. Sí, claro. Sobre todo visibilidade. Bueno, a verdade é que a, a calidade de vida que se ten precisamente no rural é importantísima e además o, o que ten de, de, de despoboación teno tamén de eh, exuberancia nun sí. pero sirve para sí. que a xente poida disfrutar dela exactamente Claro porque sí, porque porque claro a final eh, puis un, un porcentaxe moi alto da, da nosa terra Galega pude ser é, é rural creo que que é importante telo en conta eh, entón pode pues, canto porque por moito que volvemos ao medio, por moito que se enchan a boca de, de que sí. temos que potenciar o rural, temos que axudar a a xente o rural, pois ao final quedase quedase nisso, en en palabrería, eh, creo que, que necesitamos medidas en máis, máis do que dicen para, bueno, para eso, para un pouco non igualar pero si sí que subir un pouco o peldaño para, para estar a altura do que do que nos ven porque esta era esta era digital pois pues, ao final claro eh, dicen que non que non queren deixar a ninguén atrás pero pero, pero bueno, quedan moitos si sí, si sí, si pero sí, quedan sí. moitos si sí, quedan bastantes <risas> atrás bastantes sí, pues. si sí. pois a verdade é que agradecémosche moitísimo que estés eh, estes minutiños con que perdas o tempo con, dándonos noticias da tua traxectoria musical que eh, vai tendo as súas aportacións aínda que sexan cativas na, no conxunto de, de bueno, pois Si, sí, está. De... No conxunto do, do que se está a facer nese, nese sexo que é o que é a música en sí Claro que si. Sí. No, agradecido sempre, agradecido sempre eu a vos, que vos acordedes de mi sí, no, eh, Xavier, que teñas sigas tendo moitísimo éxito eh, transmite yo tamén a Lucía que, que admiramos tamén e eh, sí. eh, bueno, pois pues eso, eh, con sentidiño sí. con saúde que todo vai a correndo ben eh, ata outro momento pois pues moitas gracias, unha aperta grande igualmente, ata outro momento adeus saltando as pedras e bailar con ela Como unha abre liña na beira mau Así me da isto que sinto eu por xa viva pra queimar o tempo berrando e pensar para todo que nunca que nunca tarde de sentido sentir o que deixou aire que vendo o mar pode ser louco